Harmincötödik fejezet Már éjfél is elmúlt, mire hármasban elhagyták a bárt. Először katicát tették ki a hotelnél, majd a gengevirtel felé ügettek velük a lovak. Áj! fékezte le Flórián néhány sarokkal Fridáék háza előtt a fogatot. Van kedved még járni egyet? Jól gondold meg. Ilyenkor itt már nem fogsz tudni kocsit leinteni, hogy hazavigyen, figyelmeztette Frida. Nem, mintha máskor neked való hintók furikáznának erre. Engem te ne félts, jót fog tenni az a néhány lépés hazafelé. És bár a fivéremmel ellentétben én nem vagyok kifejezetten sportos alkat, de egy kis gyaloglást nem fog megártani, segítette le Fridát a kocsiról. Sebastian, hallom, eljegyezte Szofit. Hát ebben a városban semmi nem maradt titok. Kiplegykálkodott a kis magyar barát nőd, mert gondolom nem a Hamburger Abendblatt társasági rovatában olvastad. Felelte Florián, hirtelen elharapva az utolsó hangokat, de már elkésett. Nem nézett ki belőlem, ugye, hogy újságot olvasok? Bocsás meg, nem úgy gondoltam. Próbált szabadkozni a régi barátja. Megzavarsz. Ugyanolyan rejtély vagy, mint annó. Kísérő nélkül mulatsz egy bárban egy barátnőddel. Nagyobb a szókincsed, mint bármelyik társamnak. A rajtad lévő ruha többet ér, mint egy havi ösztöndíjam. És a város legnyomorúságosabb negyedében kísérlek hazafelé, miután nagy rutinnal megmentettél egy életet. Katalin volt a kísérőm, felejte Frida szűkszavúan. Tudta, hogy pontosabb magyarázattal kellene szolgálnia, de mégis mit mondjon Flóriánnak, hogy neki nincsen udvarlója, hiszen eladta az ördögnek a lelkét, de a testét biztosan. Hogy több mint egy éve kurtizánként dolgozik? Gazdag urakkal néhány órán vagy napon át elhitetve, hogy csak hozzájuk tartozik? Hogy hónapokon keresztül tanították, hogy bárhol meg lehessen jelenni vele, hogy rendszeresen olvasa a napi lapokat, hogy ha kell, a társalgásban sem maradjon alul a bujálkodás előtt, és hogy azért nem él mégsem jobb módban, mert ő tartja el a majdnem vak anyját és az állandóan fuldokló öccsét. A pénz részét pedig hajó jegyekre teszi félre. Zaklatott volt. A torkában dobogott a szíve. A durva tények mellett eltompult a másik valóság, mely szerint azért volt ott a bárban egy hölgyel, mert meggyőződése, hogy joga van két nőnek férfi kísérő nélkül is mulatni, hogy azért nagy a szó kincse, mert tíz éves kora óta rendszeresen olvas, olyannyira, hogy mára már alig maradt hely a padlásukon a könyveitől, és hogy azért tudott a színes bőrű lánynak segíteni, mert már megtapasztalta, mit kell tenni bizonyos baleseteknél. Ha betegszállítót hallott kolompolni a környéken, új rohant a sikátorok előtt leparkolt mentősök után, hogy egyszerre érjenek a baleset helyszínére, remélve, hogy aznap is tanulhat valamit. Hisz amióta az eszét tudta, orvos akart lenni. De Floriannal ellentétben az egyetem helyett neki valami egészen más jutott. – Jól vagy? – lassított le Flórián, és a karját megérintve őt is megállásra késztette. – Jól – felelte hamar elkapva a pillantását a férfiról. – Akkor jó – bólintott Flórián megnyugodva, mintha egyetlen szóval eloszlatták volna minden aggodalmát, ami az elmúlt években a Fridával kapcsolatos gondolatait övezte. – És te? – Igen, azt hiszem, – vonta meg a férfi a vállát. – Minden a terveim szerint alakul. – A terveid vagy az álmaid szerint? Florian nem válaszolt. Szótlanul tették meg az utolsó száz métert. A bűzös, szűk utcát minden más nem ott lakó előtt szégyelte volna Frida. De Florián nem először kísérte haza. Annak idején soha egyetlen pillanatra sem éreztette vele, hogy lenézni, amiért neki ez jutott, amiért neki ebben a negyedben van az otthona. Az apró ablakos, nedves falú házak, mint mindig, most is összepréselték a sikátorokban a levegőt, de Frida tudta, hogy most nem csupán ezért lélegzik olyan szaporán. Több mint tíz éve nem találkoztak. Milyen sok minden történhetett vele ez alatt az idő alatt. Mindketten felnőttek, új tapasztalatokra tettek szert, de úgy tűnt, valami mégsem változott. Minden pillanatnyi izgatottsága ellenére a találkozásuk óta egyfajta rég nem érzett nyugalom lengtek körül. Jó volt a gyerekkori cimborája mellett lépdelni. Biztonságban érezte magát. Nem is csak a külső veszélyek ellen védve, hanem saját magától is, a felnőtt Fridától, aki a gyerekkori álmait elengedve egy veszélyes úton haladt a céljai felé. Sajnálom, amit akkor mondtam, nyúlt Florian váratlanul a keze után. Mégis mit? Azt a buta vádaskodást, amivel Emanénén tömte tele a feje. Ugyan már, legyintett Frida, úgy téve, mintha egy semmiségről lenne szó, a válaszával azt hazudva, hogy nem különösebben érintették még akkoriban a vádló szavak. Feleslegesnek tartotta ennyi év után bevallani, hogy a földbe döngölte, amit akkor hallott hogy hiába bizonygatta az ellenkezőjét az esze, sokáig gyötörte a lelkiismeret furdalás. Bocsánatot kellett volna kérnem. Legkésőbb akkor, amikor rájöttem, hogy mennyire igazságtalan voltam. Gyerek voltál. Egy gyáva gyerek. Frida halvány mosolya ezúttal nem tiltakozott. Megengedett, hogy felkeresselek? kérdezte Florian búcsúzóul. Ha szeretnéd. Szeretnéd, ha szeretné? Egy fátyolos fénycsík világította meg Florian arcát. A távolban egy holt, Talán a teli ugatta. Frida becsukta maga mögött a kaput, de nem indult fel azonnal a lépcsőn. A dohos nyílás zárónak dőlle próbálta rendezni a gondolatait. Nem így tervezte ezt az estét, amely két váratlan meglepetést is tartogatott a számára. Egy új ismeretséget Katica személyében, és egy találkozást valakivel, aki a tiszavirág életű barátságuk ellenére is mély nyomot hagyott benne. Igyekezett zajtalanul elfordítani a kulcsot a zárban, de az anyja így is felriadt. Na végre, motyogta. Majd a sajgó derekát fájlalva még kettőt nyögdécselt, és a fal felé fordulva újra álomba zuhant. Frida is fáradt volt. Minden porcikáját húzta az ágy. Mégsem tudott elaludni. Csak úgy cikáztak a fejében a gondolatok. Váratlanul érte ez a találkozás, felkészületlenül. A másfél évvel ezelőtt hozott döntése a kezdeti nehézségek és kételyek után egyértelműen jónak bizonyult a számára. A különleges haj színének, a szorgalmának és az alkalmazkodó képességének köszönhetően a sors odet személyében egy olyan lehetőséget kínált neki, amelyel megváltoztathatja a saját és a családja életét. Amerikában mindannyian tiszta alappal kezdhetnek hiszen Amerika a lehetőségek hazája. Az anyját és az öcsét meggyógyítják. Ő maga pedig egyenjogú polgárként bármilyen tisztességes munkával megkeres majd annyit, amiről itt csak álmodoznak a negyedben élők. Amerikában senki nem tud majd arról az esztendőről, amikor kurtizánként kereste a kenyerét. Férjhez megy, ha a jóisten úgy akarja, gyerekei is lesznek. Gyerekek! akik egész életükben annyit ehetnek majd, amennyi jól esik nekik. Gyerekek, akiknél természetes lesz, hogy iskolába járhatnak. hányan. Gyerekek, akiknek nem kell telente álmukban fagyoskodniuk, és akiket nagyon fognak majd a szüleik szeretni. Elmennek innen. Talán néha napján hiányozni fog majd neki ez a rozogadt tűzhely, a padlás, vagy a hamburgi kikötő, de majd lesz helyette más, jobb, amit a magáinak tudhat. De valami alig másfél óra leforgása alatt megváltozott. Úgy terítették be vastag szőttesként a gyermekkori emlékek, hogy egyszerre érezte az óvó meleget, a nyomasztó súlyt és a félelmet, hogy csak még jobban fog dideregni, ha lerántják róla ezt a takarót. A hirtelen szőke, mosolygos Florianból egy okos tekintetű, finom arcmetszésű fiatalember lett, akinek a közelsége felkavarta. Jobban a vártnál, és sokkal jobban a kelleténél.